Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allah na falenderojm dhe vetëm pritë ndim dhe falë kërkojmë dhe po vazhdojmë sonte me lenin Allah të mënduar me pjesën e dytë të temës së falënderimit. Normalisht në, në takimin e kaluar kemi marr disa gjëra të rëndësishme, kuptime që kanë të bëjnë me falëdërinë. Dhe kemë përmandur se fërëndërimi është nga adorimet madhore, madhje është gjysma e fesë, në qovë cese do të gjysmën e nbetur i alemë sabret. Dhe kemë përmandur definicionet që kanë të bëjmë me fërëndërimi, dhe nësë i kujtojtë, kemi thënë se këj adorim në gjuhën e shëriati që otë shukë, dhe në qovë se e kemi këtë parasyshë atë herë, Fjala falenderë është një pjesë e përkthimit të fjalës shokë. Do të son veten ende pjesë tjera që janë të rëndësishme të dihen në lidhje me këtë fjalë. Dhe kemi vazhduar të flasim për kët adorem duke përmendur se si manifestohet dhe gjithashtu në fund kemi përmendur ë uh, si mund të jetë ose kur mund të llogaritet Se ne kemi krya një falendërim kualitativ dhe cilësor Dhe kemi përmandur se për të qenë falendërimi kualitativ dhe cilësor Atëra i duhet të ndërtojt në bi tri shtylla kryesor Kemi thënë shtylla e parë është Njohja e begatis Shtylla e dyta është Mos në në qmimi dhe përbuzja e asë e begatia Dhe e treta kemi thënë Shfaqja përmesh më dhe vdrimit të kësaj begatia. Dhe kërë kemi thënë të këshfaqe e begatis, kemi thënë se është e kërkuar nga besimtari dhe besimtarja, që begatit e Allahot, që ua ka dhe dhe i ka begatuar me to, të shfaqe, por kjo shfaqe të jetë e bazuar realisht në begatit, jo në qëtë për të pasë këtë begatit. Andaj kemi thënë se njëri u cili, Shfaq një begati që realisht nuk e ka Por ka dështirë të shfaqit me te Nuk ka mundësi të ketë falenderim kualitativ dhe kësison Përshka këse falendrimi është i ndërlidhën me begatim E në qëfëse begatia nuk është Po njëri u dhundë shumë të enton të, të, të ketë Atërpa të shumë se edhe Kështu i dhundë shumë të tjetë edhe falenderimit Si me zarë Ju do tëtë nga zamra dhe nga mështë dhe të zi është tjithin të ti. Së të qëfë të të, që, të, të vazhdoj sot me lene allatë më luar, me pikan e mbedra të këti adurimi, e që shpesoj të këllahu azo gjelë që me këtë që të dhe përmenim sonte, të të arim dhe një këtë të përmbyllim këtë të të dhim pastaj se qëfar hapa duhet të ndjekim dhe qëfar rrugë duhet të ndjekim që t'jemi rabë të allahu të falemgaruasë. Kemi përmenu në fëllim në në gjëratën e kaluam, se falenderimin dhe Allahu Gjelë dhe Gjelanihu bëhet për mes zemrës, bëhet për mes gjuhës, dhe bëhet për mes gjëntyrive. Kja është të i përket do tëtë të gjëntyrive që jenë aktive në falenderim. Mirë po si funksion praktikisht një, një falenderim, në që në gjithë dhe këtu tash i komponojmë dhe i bojmë së bashku, Gjocë atë çanya e riu është kompleta. Po, andaj ne kemi përmendur ato tri të ndara që t'i luajmë në mënyrë më të lehtë, por të ashtu kur këto trea bashkohen, tash si duket robi Allah falëndërues. Si duket këy robi Allah falëndërues. Dietorët kanë përmendur, do të thotë disa pika më kyrizohet janë 5. I kanë përmendur 5 çanya ç në basë të tyre njëhet funksionimi i mirë i falënrimit. Do, nëse këto shenja janë prezenta, atërë është duke funksionu mirë falënrimit, regullështë. Cëna është pika e pa? Pika e pa është nështërime dhe përullja. Begatit e Allahut falëndërohen duke e adrua Allahut në zë gjelë. Nga se në shëzojnë begatit të loj-lojshme. Apo, dhe kërkuet nga në që edhe falendrimi tjetë një loj-lojshme. Por fatkecija të njevit është të ata kanë dëshirë të shëzojnë begatit të loj-lojshme dhe knoqen, mirë po kur dhije puna të këfalendrimi, një aftojnë me një loj. Ajo është të gjuës betër, alhamdullillah, shuqërëzot të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Rubi i Allahut falendërues është ai i cili falendirim dhe Allahut e bën sikur se e ka kërkuar Allahu e Allahu e ka kërkuar që ti si të jetë i nështuar ndaj tij. Prandaj kur të lind fëmiu falendirim te Allahut është në atë një kurbat. Ne nuk mjaftohet të themmë elhamdulillah. Jo ja, ja duhet të nështuo Allahut me thëria po i po të mundi. Në qovë se dëmë me e falënrua në gjëllevala, për mundësin që ta ka japë me përdu edhe një ditë të jetës, është të zgjojështë në kodë saktuar në falënë sa bohënë. Të jeshtë një nështruar, por në qovë se nuk e falënë sa bohënë, dhe delë gjumë e dikur, pas i kalim djeli vonë dikur, dhe prapë asa tërë se falënë sa bohënë, dhe thushë elhamdulillah, apo, është kjo është falënër por mungon në nështrimi. nështrimit, andaj mungesaj në nështrimit jetë me kuptu se nuk po funksionan në mënyrë të shëndecme falendrimit. Pra ndaj, mos me e gjatë në kjo pikë se kimi shumë si ka tjera, funksionimi i shëndecëm i falendrimit është aj që filan me në nështrim dhe Allah duke franua që ta falenderojmë Allahum në mënyrën që aj kërkan, ju jo në mënyrën që në në apështatët. Allahum ka kërku për këtë këga ti, kështu du me falenru, për këtë du kështu, andaj gjdo mënyrë që a e ka kërkuar me e falenru, ne pranojnë, dhe pranimi jo në është në shëndajtë. E dyta është, do të tëtë, nga pika që të regojnë funksionimin e shëndecin të falenrimit, se është mirë regullështë, është se gjdo falenëndërinë Shqoqëruat me shtim të dashurisht në Allah Gjelë Gjera Lihua. Gaj njëre bim dhe begati, por i kjilipit dhe tjera. E thimë, alhamdulillah, sa për të në, po, mirë po nuk e lëdhiz zemrën me dashurit kjo mirë një e dhe falendrim. Atër djetarë ka mënë së është e mandët. Nga se falendrimit dhe Allahot duhet të ashton të shurit, dhe Allahot të ashton të gjelët. E treta kanë thënë Ta pranësh Publikisht Dhe Thëlsisht begatin e Allahot al Osogjali Do të të kudët që të vitët për këtë begatin Ti mështë të hezitash Në të të uash Elhamdulillah Allahumma ka dhe Prej Allahot është Aja ka buru Aja ka darsh Aja mi ka lecu mu pund Aja mi ka lecu mu se betë Aje më mundësej me mësu, aje më këndeli mua, aje më mundësej mua që të kupësej këtë qështë në të kalaj, aje, aje, aje, gjithë mund aje. Kjo është aje së po funksion mirë. Kur të harot aje, e se kemi ndezë mirë falenrimit, duhet me ndezë, se si të ndezë, të ndezë, të ndezë, të ndezë dhe se kësaj makinë është aje. Kur nuk kemi në fjallën aje, se kevez mirë. Dhe të tërë është e fikur, makinë e farinderimit, ndezhe, nga se kërë të ndezhe ka një krizmë, e cila është krizmë e saj, aj. Aj është, tani i vim tjera, pasaj, këj aj e kështu me rod, tjerët me rod. Por, të ndlimë e përën makinës e farinderimit është, aj. E pranon gjithë mund, dhe nuk ndjetë absolutisht i kompleksuar, është nuk dhjet absolutisht dhe të të të të të të të të të të të se falë Allahot unë jaduda. E katër të kanë thënë që në gjuën e falenderusit të rjëllë gjithmojnë levdrimin dhe i dhurusit. Në gjuën e falenderusit kështë falenderusit? Ne. Në gjuën e falenderusit vazhdimisht rjez përmendje dhe nëndrinjë i dhruësit. Prandaj, begatia nuk falenderu e këtë qëtë e jatë, por begatia aktivizën dhikrit. Andaj, të këtë që të cilë është, Allah në përmendatë. Prandaj, sëma e shpesht është përmendje e Allahut, ose sëma e shpesht është përmendje e dhruësit, nga gjuha e falenderuësit, jetë me kuplu se falëndërimi është duke funksionuar shëndet shëndëmira dhe e pesa në bikës parë dhe të të kure dimë se po funksionat në njërë të shëndet shme falëndërimi kanë thënë djetarët atë ere kur begatia përdoret në përpudhje me dëshirën e dërusit e jo në të, e jo nuk përdoret begatia si pas asaj që është i, i hivrua, hivrua, si atër. Gjitha begatit që Allah të ka dhe, gjitha begatit, dhe të qëfarë dhe kërtaja, e shëndetit, e familjës, e besinit, e njërqenjës, e pasuris, e trektis, e, e, e, e shumë të tjera, shikojë aji duke e përdorë këtë begatit, që është ajo është i knaqën, apo e në kondër të kondërët në ti, Gjithë dhe begatim në qovë se e përdojnë, ma e në në këtë regullë se me këtë këma me e përmbyllë sënë të njëratër. Gjithë dhe begatim që e përdojnë në të kundër të e dëshirës sëzëruasit, ka me dënuaj me ta. Kjo regullë. Gjithë dhe begatim që ajta ka dhërën për më uknach, në qovë se e përdojnë në të kundër e knacisë ti, ashtë të më uknach, të ka dhon begatit që atëm e knoqë, që duke knoqë, atëm e knoqë, mirë po me këtë begatit që të ka dhonë, atëm e knoqë, asëtëtë kërësi mu knoqë. Kjo regull. Regullit për në në në në në në në në. Rëndaj, gjdo begatit që donë mu knoqë me te, fillimisht shikoje qësh me knoqë rusin, për e knoqë, edhe vetë të mu knoqë. Kjo regull. Këne këtujnë pes, e... Uh, regula 5 shenja quaj si të duash kanë të bëjnë me funksionimin e shëndesëm të falenderimit e që shëtë kur funksionet e tërë qenja dhe manifestodet me këtu ose shfaq me këtu pika dhe sinjale atërë të një se falenderimit po funksion shëndesëm nuk ka virusa, nuk ka problem nuk e kemi të smur apo falenderimin por për po funksionat me më njërë të shërdeqme. Dregër, të një mësu qëka është, apo falëndrivi e sa është në nëndësëshëm, e me qëka ljithët, e kur është kualitativ, e tash mësur që është funksionat? Kajtë ke njërështërëtë, për si më rritë. Apo, si të rritë, përse kjo është të mëzvashme nuk nuk ka as kompletnë jherë apo ju sonë thënë Samir Samir, pastaj çdo kujt që lëndon çaft tash, eti, tash e ti të rryj rrugën apo. Jo ja, jo, ja, edhe rrugë më ka kaldu inshallah, çish arrijet deri te kë kë falënderim kvalitativ, cilësor, të shëndetshëm i cili na sill ato dobi që kimi cek, pa të tjerë që ne nuk son tumi për më. Qendrua Allah zotë motra. Ai çdëshirat të dhejtë ratë i Allahot falën dëruës, duhet që të meditan rëgbegatida ma shumë se që ishtë të zanë. Apo, të meditan ma shumë se që ishtë të zanë. Allahu Gjalli Vuala, Thëkë o im të uddu njëmët Allahi, la të hësuha. Në gjënë e këtë ajatë pak në dëmën jatë. Allah u thëtë në qovë të se i nëmëra një begatit e Allahut nuk keni mundësi të dilin të fundë. Në zakur ish këtë ajetë kër e përmendim, në qëfar kontekst e përmendim, e përmendim atër kërbën me të lëvu se Allahut në ka begatur shumë dhe në nuk keni mundësi me i nëmëru begat të Allahut. Po kjo është porosia e fundit në ajetë. Gjën të kaat një porosin fëllin, o i të u të duhu. Allah në dy dhese i numërani, nuk thët mos gabani me i numëru, jo në numërani, jo nëmrani, meditani, nuk qëri që kaj me akama këllë gjelë, por mos me nëndani se të i numëru, këni me dollë fund, jo, a jiti ka dhjo aspekte, nëmruj, analizuj, dëgatine, pa, në ndziti nëmrojnë, në ndziti analizohjnë, në ndziti të meditojnë rëtë dhe gëtive, mirë po, në thëtë mos gabani me menu se kini mundës i me dollë fund, se ka shumë që hu nuk i dhe dhe dhe dhe, ama ato që i dini, mos i lenit dhe meditimit për begatit e Allah për dhe zhërkë, medita për të shku se kjo begati së është e modë, kjo begati së është e dhe të shku. Gjajshëm me atë pikë që kemi të thënë me një begati, kure një begati njëri, kure e analizat që farë mirësije, që farë begatije ka pëllohë, dhe qëka do të bëhej me ta mësakisht e këtë begatij, dhe qëka do të bëhej po të privoj me këtë begatij, dhe qëka do të bëhej po të ishte i sërëhuar së këtë të një kush, e në hamë dhe në lasën ka sërëhu, dhe të të një neshtë, apo një njëri të nërgjatë qënë, në të merë qënë që ka pësim, kjo mënyr e shpije në rrugën e falendërimit. Kjo mënyr e shpije në rrugën e fal sot njerëzit më tepër më tepër do të të janë të dhenë pas shfridzimit e jo pas meditimit kishtë e me qeg e kondër ta shumë gjëra që i shfridzojnë kishën me ilonë nga se kishën me kuptu se nuk banë njën të dëmshme por ka në vendë të tyre të tjetë të dëdëshme që janë shumë më e kikase dhe më të mira sa to që ata i përdojnë përndaj në të Ajë që e kërkon Rahati Edhe nukëturit Këtë begatit e loho të të të gjelë E kërkon Për mes Pijet e alkoholike Për mes pijet e narkotike Për mes rrugmet të ndyta të ndryshme Apo Don mu knoq I thimi se kënë njëri Atë pjesin e trunit që meditone ka fik Apo Dhe ka dhez atë pjesin e epshit Që nuk menon për shri të zanë e kuniri dhe shri të zanë është parame në kuniri kështë e, e ka hapë në gojen është mësë demonstrat që ka hapë gojen edhe i ka mbëllë sythë edhe ecë me goj të hapër për balë një grunë bëllë i sene a i nuk shikan që ka fut në goj se nuk shikohet me goj të hapër po me sytë hapër e po, goj e hapër është ato që ka shëtë syni me e fëtë në gojë, që shto funksionat. Por ka njerë, i kam shëtë që më në nësërës me e e në gojë dhe shëtë. Apo? Nga unërë e te për dhe për në për në këpsia, apo? Nuk me nëse për po i hapë sëtë njëtë undë. Që që më në i këpshërë në sytë, që ka të këpër dhe për u dhe në fërgëtitë. A ka mundësi më në gopë mirë të njerë Tanë edhe ku t'gjene mira me hongër sënë hansë dhëmë s'ka të E që shtu t'ka njës tjeta që kuptane t'ashtë 4 onë atje Ajë që nu i kam shil syt e balit Po syt e mendjës i kam shil edhe ka qënë gujnë e epshit Qka gjumë për para me gëllti dhe me fshinjë atër. A ka mundësi ki më gënosh A ka mundësi A dhe i dhemi hapi syt e mendjës me ditak Këqyrë qka begatia Këqyrë qka mirësia Këqyrë qka ashtë e Allah në falem dhe raja Nga se nuk është kjo mirësi Nuk është kjo begati Nuk e ka kryu Allahu këta me të knoq Se ka kryu Një si kërse Ka rëgëllë të tjera A e ka kryu Allahu Zjarëmin me të fresku Jo A ma dikush Shumë zhegja ka tash E di që duhet uj po tash Uj s'ka bile me zjarën me fladitna A bënë këtë njëri të këtë Se ba në vakta dhe Se edin që ma mirë me ne Qashtët me temperatur, qashtët me qatë vap Ma mirë që të menet Se mi ashtu kësa i vapë edhe ma tepët Me zjarë Gëse ja edin se zjarëi nuk freskat Pik regur Apo ujë Nuk përdonit me ndez zjarë Por për me fik regullës Ligjë i Allahot është kjo E po që sot ka dhe përët regullatira Allahu e ka bërë Që a që e ka ndaluar Nuk ka lëmpërimet të, të regull, aja ka të ndoës jo në e, nje. nuk ka knëtsi dhe nuk ka rahatit dhe nuk ka mjërsi, nuk është begati hasë njëhera, nuk është begati, kor, aja që e dëmton njërion, së mund në kon, andaj aja që e dëmton vetë në ti, nuk guzën me menu për kërë, nga se mendja e luftën qabon e ata, ndaj e mon mendjën e mbjullërë, dhe hap e hapë gojën e epshët vërdimisht. Atë. E muslimani zë banë me kongështë. Muslimani në banë të hapëra sy të mendjes dhe i shemë begatit, e i shemë me që, por i shemë e fatket si që Allah e ka ruatur, që pa do të bëjë, po pot të goditin e to. Andaj, këmë e ditimë në kjo analizë, për në ruar lëzër, gjithë sësi e bën që, të jetë rabi Allah për në ruasë. Për ndaj, djetarët kanë thëmë, për mendje begatis, dhe meditimi i saj nëzit për falendërët, nëzit për falendërët. E dyta që mund të përmendat si pika rëndësishme e që në ndimën të jemi rrëbë të Allah të falendëruhës, është bildja se jemi përgjegjit të begatit. Ndijën për ndëruar, po edhe të imotër ndëruar, dine. Dine se gjithë begatit që eshtu zëni ka qmirë. Ka qmirë. Nëve që mërëmë në supermarketët e dënja e sëtërën që papëmë. Ka qërë se e kani që të këtë Allah në qmirë më të këtër. Në duhet këtër mështu zëni nështu mështu zëni nështu zëni në përbu. Gjithë begati ka qmirë. Qmimi saj është dhënja e përgjecis për të për Allah. Allah o thëtë në Kuran, thumë me letus e lunë në jau me idhin anin na i. Adip, gjithë sësi, papik më dyshje, të thëtë Allahu, me disa përforcime, gjithë sësi, papik më dyshje, kërime u pyshë për begatitë. E të shë, e që shë, përdu e begatitë e dhe nga, do hajtë me pare piblina, po do së blinë me pare, që është një apagu me pare, Allah o të cytë, që është paguën atër. Asë nuk, asë si kuja, asë as, kanto, asë kuja atër, që nëmë atër. E Allah o ka pranu falenderimin, apo shpagim për begatitët. Andaj liruash nga përgjëtsia e shpjëdzimit të begatitët me qëtë se e shpagun me shukët e nga mësum që falërimi së është vëshë në gojë. Unë e tash përstam falërimi, tash më nuk tham, a dhe në shukri këtë, ja, e krytëm tash, nga ka lëzumë. Tash të të obliguash me kuptu drejtë që ishtë funksionën shukri dhe qëta është, për me ditë se shpagimi i begativë është falëndërimi. E falëndëran Allahun, a i e pranën këtë falëndërim, si lojnë kompenzimit për të gjitha begativë që te i këtë i z ndaj shikone kësort të mëdha që e ka thonë njëri me aq nga dietorë të arshtë. Vullai kjo më kuptua drejt që thotë, mendoj se ë do të ishim njëri të bashkëpasur në butë. Dhe kjo është interes ndoshta begatia më e madhe që ndoshta a kanë dëgju kur vë të fundit. Unë s'u spakoj kurrë, në nuk e quaj asht, por unë që s'u spakoj kurrë. Qëri të shqyë zëmë begatit shumë në këtë bëtë. Ti pok nashë me këtë, me këtë, po vëqë këtë të duhet e të shkajtë usha Allahot, pjellën begatia, morënu, mihupëshia, minë, të shkajtë, e një djetar e ka përmend, dhëtë, e ka, e ka, e ka, e ka, regulluët, ose e ka përmend, për du më dhëmë, e ka përmend, të zidhë për këtë të gajtë. Në onë të ka përmen një zhjithë që të shlirë kënaqën e më gajtë në të të të dinajë. Të shlirë kënaqën. Përësia e qënë të ka dhe që këmë njërua. Ka thonë këtë djetarë, la të dorë u këmu dunja i dhe shëkërë të muha. Ka thonë nuk ju bëndën kur dunjaja në qovë se e keni shukër në vetër. Korë. Në qovë se ki miljardat e milionat e ki me vjetra, me qimdra, kushet nisë kakia të, por e ki falenderimin të regulluar nuk bëndon dë një aja. Por nuk e ki të regulluar falenderimin, edhe një të cëll të bazarar të Allahun e së dhe, apo se ki me nuk përresin, e nuk i mundësi me shfagu me qka, shëndetin syjtë vesh me qka, se i parë së nërë, a sa nëzë, Ma dhe njërët ka me kërku të lau me shpagu begatit edhe me do gjyra bagit sërrejta që në këtë dhëbosë si këshë njëa për azër. Ka me dhe tonë, a bën me i morë thmitë, subhana, me morë grunë, me, me mi prinë, a po merik, veç, veç, veç, veç, shpagu më në, që për tjë dukë, që ta pjëronë më? Me marë Allah si pravend, po me marë, po që në që farë gjendje vje njëri, për me mund me e shpagu atë që se ka bo me falendrim. Përëndaj, ku njëri këtë ka parasush, prëndaj me konë robë i Allah të falendruas, dhe ishtu e falendrimit, nga se e dhe se kjo është mënyra më e sigur, më mënyra e vetë më e sigur, për të qenë robë i Allah të falendruas, i cili e shtiruar nga përgjëtsia e shtëzimit të begatime. E treta, që në ndihmonë të jemi rap të latë falënruas, është të shikojnë në atë që është më poshtë se me në kuptimjet begatida. Jo atë që është manatë. Njerë zhëtë qërë bje fjellë a për bje, e këqinë atë që është më poshtë. Osa i nuk përpësaj njërështë, jëndë tjerë nëllëma kja që në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të apo gabimërsi ka krysyht kur bien puna për punë mira në çironë, sobojçak njerpo, çako ania si bën këçën e mirë apo gabimërsi ka krysyht e kur bien puna për duni, për çështë të mirësi në këtë botë, pasuri e shtëpi e kuaj ditë çfar, do të virë i milqësiarë, të lëvonë këjvo apo po gabimërsi ka krysyht gasa tek vëgatit, na kapsu Allahu ndash me kon falendërues shërbëshë mbapo shtet ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në hadithe që e përmendën Abu Huraira radiallahu anhu ka thënë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem "Unzuru ila man huwa assalikum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa inahu ajdar an la tazuru ni'matallahi aleykum" shikoni atë që është më i ulët prej jush dhe mos shikoni atë që është më lart prej jush sepse ai është më i përshtatshëm të mos i shihni dhuratën e Allahut mbi ju shikoni atë që është më poshtë E mos shikon në aqës, ma lërë se jë. Nga se në këtë mënyrë, shikon e që fari lërë që, ka thonë, nga se në shqërë se këshët dini me, me në gjumë e shqëtimi, kam e qërë, atëherë, thëtë pegamberi s.a.s. në këtë mënyrë, ruheni nga përbuzeve të në shqërë një begatire të latë. Nja dini kimi të gjithë dhe begatire. Ama ndash me devalu begatit, qërë nani. Ndaq me kun rabbi Allah të falinruas, alhamdulillah, moknaq, këqër në kap më poshtë. Ndaq me akim vëtës ankesat, që kurë ha të zbosh, këqër të në atër. Taq të zgjitës në fëtëtë. Amma na po flasëm për rëb të Allah të falinruas, shikër pat më poshtë. Rabbi Allah të falinruas, gjithëm nëgojëti, rrëgë fjala, alhamdulillah. Omeri radiallahu anhu, a e ka takun i shok vetit. A dhe ka von? Atko tu salam alejkum. Ai je mir, elhamdullilah. Ço do të pritet? Vazhdoj motujja. Ço do të pritesh? Apo thua, pa i ndanë vallaj, ja. Pasë qyt gabim. Ço do të pritesh aku ke qyll. Kur than elhamdullilah, mirë. Madje Ibn Umari radhiyallahu ka po të dëshir mua taku me shok të nat. Jo për të bën muahabet ose për të na. Po veç po të marr përgjigje elhamdulillah ose përdënt përgjigje elhamdulillah që para Allah të treguam se keman qenë ku duhet. Edhe asëm. A kuptoa? Kanë më këshon? Sto apostull me të vësh në veçësi ai 1:00. Ai elhamdulillah, edhe ky, edhe elhamdulillah. E kujtëm na. Na të suf nëna. Apo na paralosre humb se na kenë qenë ku duan. Dhe na nuk uan kum, por falënderojua pa po. Po the ai çdo falendero duhet me shiku kaj kok tyve shitam. Nëse vëllai hyn ne për zënë caktuara shtretë ose kinit me blip oj po qshyrë rrezikon falendërimin atë. Hynë për ne për faqe caktuara te interneti ku ka gjira të shtretë vetë po qshyrë apo nuk ka mirë shumë me qshyrë atë. Nuk po lëm çu është haram po të zëmarose shtretë do do kun të kundëporton diçka tani këtë çfarë no, thosni, çete po çështot. Në asnjë mëvojkë vajë problem e të shkonim me gjithë apo mes dëshrimit edhe mes zgjëlimit ataftë. Dëshprem se suna arrim kur nga të jap po lakmën, edhe zgjënim gjithu për ato çka kiave. Dhe në sy shumë other. Po syrshëm. Kaq të Allahu që ne Allah ora ka obliguar me ulë shklimet. Apo me ulë shklimet. E kanë njerë edhe njerëz fatkeqësisht qufshin burra ose gra fatkeqësisht nuk e shiku serialet të ndryshme, e gjirat të ndryshme, e kuptoj që s'pas ka në arit me pas më të bukurin e asë më të bukurin, apo, e ta një zvonë rëhas përqysh, të qysh, apo, se ta sh s'kumpane, s'pas faif, pas ka halamat mirat të, apo, pa i nuk edhe se ata në ton televizorjen, të me po më dohët për para, edhe në gjysnate, kushe që shduhën ata, apo, po ti e të po këti qka tjetër, andaj, mos u merë me imagina ata, pralore, me në moralitet, që ka shalat ka begatua dhe knaqën me te, mbaj sytë afër veti, marahati aftër, sytë i zgadë sytë, ka prëp mundësi në radar, dhe që ka zatedet, ta një zboshë a hatët. A shëtë në këmurë falenderu, a shëtë në këmurë a hatët me këtë qëki, të shproshë, dhe se zemrë, zemrë dhe mëllon, në qovë se lidhë të përbësh, në ka shketë disponon ma, të i të Nga se kështë zama është, letë një lëviz atë shizjet në disponimit atoj. Letë është një lëviz, mos e provoka, mos e provoka. Ndaj, mos që ku duhet, edhe jero fëndruasët. I lëvizet drejt, pozicionet e fanë e vajshna, madjet e dëmshme, e rëzikon gjandjen tënde, disponimin të në kënacin tënde, dhe e rëzikon, pa thaj edhe, për lëndërin. Kurdojnë për lëndërin, dhe që ku duhet. Teterë, po është një fjallë që ka thonë Hasim El Basrujë Rahimullam në kitë pikë, është e rëtësishma, Hasim El Basrujë ka përmën një thënje që Allahu Azogën, kër e ka kryu Adhemën e Alisanë, në, në Adimëse, e ka shfaq pasarëse ti. Ma djënë mes në, në pasarëse, e ka pa një Nga pasashtë di duke shkënqyët, si, si shkëndi, ka une kushe qaj e zëtë, ka une kërsh t'jallë dhavud, davud e lejë së vatë. E ka thonë, jetë, jetë dhe një të një jakë 4.14, se për duke. I ka po pa, pa pasashtë, ja ka, ka mundësua, për, në botën e shqirtënëve, jo botën e ale. Edhe i ka po gjithashto, sa për të në bastriju, ndalim pasashtë di duke. Dikush, Ma mir, po dikush pak më lehtë, dikush pak më shpejt, dikush pak pasmujtë, dikush ka هون ai bab normal, po o zot, vani me ketë barabartë që taçi më poshtë, çti më lart, apo? Kafron Allahu ju jo nga se nuk falenderoi. Prandaj po i lut për falendërim. Dallim për falendërim. Nuk ka rob nikë tokë çë në të gjitha ka fuhu të push. S'ka kështu. Nuk ka, aq ka njëri që nikaf tek çë është të push. Maske si ka punë, gjda se Në kakshtë Në kakshtë Nga se nuk, nuk e zhvesht Allah unirat nga gjitha begatit Ska mundës i e Andaj të reguat për Një mbret <coughs> I cili ka pos shumë pasur dhe pushtet Por suha në Allah E ka sërua Allah u gjenë në ora më një smundje Që ka pos vështërsi Të më dha me e gëlltit Ujit Ka pos marak shumë një pijave Në Ma la e ka sërru, s'ka mujtë me fërbi, pasë me vërgjit dënoja. Kërën ka këtu që du të uj me pi, ka qenë siklete gazepi e gazepit tjetër. E një ditë, një shëftor të ti, që i s'ka pasë po kërgjë, e ka pasë po zhek, ullo, të shi, e të ubojzmet, ka i gjerë ujt njërë. Ka vonë, kësha më në ru që tash me hera, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Doja ka erdi shka, po, atë knatësin e unë qëtokës e ka marë, e këtifu ka rasë e ka marë, po, e ka dhënë buknaq me atë pak që e ka, qështë t'i ka ndruë Allah, ha do gjerë atëmë, për shparansyja? Por me e thaluë Allah, alhamdulillah. Gjithë kush ka, për me pa dikën, dikën ma poshtë. Sa është për kush ma poshtë, i arapë ja ku me këqyre dhe, veç në këqyre janë vorë, se s'ka ma poshtë, ja s'ka kështofë, s'ka kësht dikuni pak më nëse dikush, e dikuni pak më poshë dikush, ka muj të lau më në barazu, pa në ka dalu ka pat, edhe në dije dhe në pasunie dhe në shnetë dhe në familje në shumë qëra, për shkarësia, jë pëse s'ka më në eptomëve, ka vëllaj edhe shumë fisht në kësaj, por që t'jemi falen dëruasë. Andaj, shikafu duesh, për është rabi e lau të falen dëruasë. Gjithashtu, aja që në mundësën t' të nërruar lasëm dhe motër është, bindja se betëm për mes falenderimit, i mojmë begatit nga të vetë. Begatit, Allahot Azuzhen, të farën dhe kohët e janë, nuk mund është me e majta. A ka mundësi zikush me e lidhë shnetën për vetë, he mërët si ta, shneta, Në, ta shnetën, mozë të qajtë. Balën konsumuhit, e dhjën që më konsumuhit, si ta është me e lidhë shnetën, edhe se të qajtë më kurë. A ka mundësi me e lid A ti mundë si me e lirë, smiën për veti? E dhe me dhëmë, tash në, no, dhe një tërlët gjatë, ku si apja, po. edhe me niti i dekës nërë, si a do, se mëndë si kombinën e po, a mundësh me e lirë? Nuk mundësh. A mundësh me e lirë? Që pak do begatët për veti? Asë në mundësh. Ti e shizduës, por mëste e mëstime, kohapsirë, që dikosht kur dëndë ti merë, si përse që kur ka dështi ka dëndë, dhe po? a existon një mundësi me lignës për të justët begatit? Litarë i vetëm që lijet është falendërinë. Nëse falendërinë, juve që tarunë këtë që e ki, po të istantirat. Sa të mungën begatia, e të pas e po të mungën, dhije se ka mungu falendërinë i të uërse, së të kishë maro. Allahu Gjellë Avala në Kur'an, tëtë Allahu Gjellë Avala, në i shëkërtun Në e zinë dhe nëku. në ku Në qupë të se Falenderoni Une u ashtaj begatim Marvesh e malonë që shto Falenderon u ashtaj Anku është e sënërën Unë e u marë Kjo rreku Tani që ka merë Komunëzit begatim në, në asik në jashtim E nem Aja duket Por këna cime të e nem E të njerës Nuk e kuptojnë Se si ja u ka marë Allahu gjallinë dhe begatis Ja u ka në në sërjetim utan çojë daga tjetër. Sikurse për, si për shembull njëri i cili i ka dek baba, i ka dek nona, i ka dek fmijë apo ai se pronçues dekse që, që e ka konsyritur në atë. Pa as fotografia e tij olla. Dërsa gjallënia dhe pritimi real nuk ekziston, mosat. A ash prëpëri iknacis me të afërmën të një, sikurse për të përmes takimit fizik, sikurse përmes atij vizual me fotografi ose një Sa është e vjetë Allah të? E ka shumë begatit që ajo gjallënja, takimi fizikë për lërgu e njësë halame syretej kanë punët halame fotografi mirë në për e edhe kujton që edhe së pofa me adhe halapëm që në Allah pëllot sene që ti ka quve syretej të jepër, të jalanu në në qëka rrallë të begatisë ndash me dit gjallënjë e begatisë falenderaja e shënë që që që gjenë me pas pasaj këtë begatia të e kupton drejt pashaqe shkosh, familja që ka shëndeti, e çkajn punë të tjera që njerëz kanë bërë në eksilët këto muaj. Andaj ai që do me elil begatin për vete, vetë lidh militar në palëdrinë. Këtë ditë, atëherë padoshim se na çot ambicia, vulnëti, gadizmria, çetimi rrobta Allahut të falendërues. Dhe pika e fundit, e kësaj pike se si të bëni rrobta Allahut të falendërues është duojë, liutje. Muhamedi sallallahu alaihi wasalam e kaqsu muafi ni jeberi radi Allah ni kafon one titu e qollahi ibni la uhibuk sofia la boda kematon pegameli sa von wallahi ka do ran allah one titu e parcipu du ce cha potia vit yo pegameli sa osare atachi ka dohte u ka bid ja. i ka musu ande ka one du ma tabsu du isan e chka famson de mu ka fon Mas gjdo namazit ujë, Allahume e imi ala dhikrike wa shukrike wa husse i barët. Mas gjdo namazit ujë, O Allah, e imi mëndihma me të përmenë ty, mëndihma me të përmenë ty, mëndihma me të përmenë ty, mëndihma me të përmenë ty, mëndihma me të përmenë ty, mëndihma me të falenderu ty, edhe mëndihma që sa më adhurim të cilësor dhe kualitativ të kemë dhe të jetë. Që të të rianimam? Dhe që fësë Allah i ka një mund dikujt në e përmen, për dhe që fësë Allah i ka një mund dikujt në konë për nëndërgës, edhe i ka një mund dikujt që adhurim në pasë këllit e të të të. A i mungën di shka i në të rasan në në në këtina? Për ndaj lutja, doaja që Allah me bërët për nëndërgës. Ne i dhe dhe më tani kemi folë për për në rinjë në ndaj Allahot Azojën, edhe pse nuk duhet me e përbjullë këtë lëgjërat, Pa folë dhe të me pikë që ka të bëjnë me falënimin dhe njerëzve Nga se kuptimi i drejt i falënimin në islam Shukrit është atërë Kur është i reglua në raport me Allahën Por gjithashtu është reglua në raport me njerëzve Në në në Allahën e falënojnë Emi mirë njësën dhe në edhim rënditin e Këti falënimin Mirë po Nuk në habit Falënimin dhe Allahët me i harru njerëzit Në në shikënë të sabukur, Allah me e kujtonë këtë, e në në që zë në harë. Allah u Gjelle Ho'ala thotë, e në shkurë li, vali vali dhejke. Të në luqman, në jetë në katër mënit, Allah u thotë, më falendëro mua edhe printe të tu. Më salë më falendëru, në se, në të thotë, Allah u Gjelle Ho'ala është aj që të kakru, mërë përmezdikuj të kasë i lë këtë vëtë. Allah është furnizuasi, po përmez dikujt ka ushi. Allah është kujdesari, po përmez dikujt ka eduku. Apo, e gjithë mungë kë përmez dikujt, diri se arritja më prindë të të vahë. Andaj, du në pas po kujdes se e rezikon falenderimin dhej Allahot, mungje se e falimin dhej njëtë. Nga si musliman, do të të të të kushda, du të punu nga prindër e pasajt, Me rafë, kush do qovë që në e ka bënjit mirë, që pare dë kofta ja, në nuk guzojmë të haroj, por duhet të jemi mirëgjans dhe falendëruas. Dhe këmë një një nuk duhet jetë formale, por duhet jetë reale, mundujmë të këthejmë me tëra që këna mulëci, ka se muslimani nuk është falendëruas formal, zyrtar, ja, ja, por është falendëruas një sinqerë, mundot me të dëftet në mënyrë të drejnë dhe reale, me e kompenzu mirësin e diku që ka buatë. E kush kru një kja? Të në kja? Tërës në tënë e bëjda u dhe me sunen dhe ti, se Muhammedi sallallahu a.s. Që ka në që ka horë Muhammedi sallallahu a.s. Por të dheguan se sëmë të formalitetë, por e mësime hylore të shpaljes që nga ka mësu Allahu dhe pekanderi sallallahu a.s. Muhamedi satsum qafënë, mën ërti aëtaën kujt iëpën në mërsië, kurdë qofë, fëwajadë fëliyët jizibëtë, fëwajadë iëbjarën qërë ka mënsië, mënsië, materialën, mënsië të autoritetë qëfarë dë qofëtë, mënsië, dhonë qëmni akëtë mëjëtë të praqshë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dhënë përwa gjatëm që të djenë, dhënë ka, ka, ka mërë qenje të sahtuar, fëllë gjëzë bëhi. Fëllë në nëshë kakilu me këthëm rëal, të prakshëm, të mirësis dhe kjo është të nëri. Këthënë fa illë më gjëzën, enë qëfë se nuk ka, së ne këthëjnë e këta me, me azgë, atërë këthënë fëllënë bëhi, atërë letë falëndërërën publikishtë, dhe let lavdron me këtë begati atë që e ka dhën, nga se ka thonë, të men ethna fëfët shakar, kush ka lavdruar, a i ka falenderuar, e thot vëmen këtëme, fëkat këtë këtëra, e kush ka fshehur, a i ka bëhuar. Kush e fshef begatit, e ke bëhu begatit. Ta ka jabë dikush këtë begatit, ka mësu dikush, ta i dikur, dhvijen mërzime e fërmehën zë si që përshë, dhe po? ta, ta i dyqysh, fatë atë të një Apo atë të një filojnë me harru, këta, këta, këta, ethe të pegajmeri, sa se më qofë se e harran, ke më hua këta. Për më qofë se për mellë, atër këtë familët këtë leotuar. Kur të qofë? Përëndrit, familja, lau, motra, tërefisi, agjallar, daja, kur të qofë? Shokët, njështë, mësuësit shkollë, të ka mësu shkrojnë atje. Du është një këtë përëndruasë. E në që është e gjallë kërë ata kanë, apo e respektanë, e falendranë, dhe po të dhamë mundësia në njërë me ndihmu në ndihmu në përë. Kjo është në njërë. Kërë s'harronë? Kërë që të kamësu në diqka? Apo falendrinja së është respektit dhe nderi. Dhe në marrështë, përpjeka me e këthin formë ndryshme, me lutje, apo me njësi, me silje, me respekt, me levdrym e këtë më Asën formë atjera, të kanë dimu në asënë dhe materijale, të kapëmsu dikun, asënë dikosh, të kanë dimu mu më martu, asënë që këtë që, pëmirsime, në më bërënë kur me arruëmën ilham, në Allah të ta, në më në më në tapon, ja, ja, mësë mëna se, ka lë dhësh të takë dha, i dhe vatsën, në qëfë se Allah në falëndran, et të jëti harërë. Gëse ka thënë Muhammejdi s Mend la yes kur nes nuk e ka falendruar Allahun ai që nuk i ka falur njerëzit. Në është rregull. Ulema kanë thonë çfarë kuptimi konkret i ka këradh? Pse është gjithashtu të ka thonë për dy sebete. Se e para kanë thënë se ai i cili nuk i falëron njerëzit apo edhe falëndimin te Allahu është një zbat nuk është obligativ. Ose ai që nuk është mësumi thonë njerëz falënderet, hasallahu thotë, Allahu habitet më thonë atë. Nëndaj, anë që është falru dhe Allahot, anë që është mimën dhe Allahot, si duhet, do më zëzmëresh, do tjetë respektuos i prëndëve. Gjithë shyshtë, do tjetë falruos në daj mësozëve, në e asimtarëve, në daj më djetëve, në daj kujtë do qëf që i kanë dhimu me, qëka do qëf? Qëf në rafët individual, qëf në kamilat, apo qëf në zëshëshri, kur të që në kanë dhimu, në ndihmar, si në q Që sos formalitet, qroshim sin me gazumën e themelidir sallallahu alaihi wasallam. Dhe e, për fund dua ti kërkoj ndjesë të kësaj dege që së bashku e rritëm dhe ujetëm për dy takime më radhë, po me msimë me uzimë të ndeshme, e kemi uijtë nipër për të qenë këtu falendë. E ta kjo në fund tash që e pritet. Frujtët e kësaj së dajtër, e para është të zhullatër, frytën e parë që pje mërë nga falrimi është, garansa se ty nuk dënenë Allahu koratër. Në kodënenëm për për në rusë. Allahu gjëllë vë lëfë, ma jëfë alu Allahu bi aðabikum, in shëkërtum vë avmentum. Allahu nuk ju dënanë me qovëse, falëndërani edhe edh dësani. Edh edh është garansa. E dyta është, Do të thot frut është shtimi. Edhe se kemalli apo lidhja e negativa kuadështimi po i tyre. Fruti më i menjëhersh i falënderimit është shtimi begatisës. Gjithashtu për frytëve që mund të ta falëndrimit është se Allahu xhënza xhelalihu ata që e falendërojnë për ta kushtondor të tjera. Të trajtimi Zdëse në të një shqetën. Allahu ashtë furdizuar s'i të gjithë ta krejësare. A i furdizuar në krejë. Po, por ata që e falenderojë, për ta ka të të të të posaqën. Si kur së reke, po, në vene caktuara ka ushim për gjithë. A më ashtë një katërion jenëzë, pak ma posaqën një ndrejqë në të tjina, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kër vjen me leku me ta do his në rësut, Allah, këti a po, këti, në mandri që pa, këti shpeja pake drej, që pake a po, pse, e pësë t'i e fëndërimi është, veç, që këni Allah që ka dhebën në këra. Allah, qëtë, Kështu në ispruon dhisa me dhisa. Përshamë, qështu, po këti Allah i dha, dhja këti si dha kërat, e pësër këti për, e pësër këti për rëmë, E pështë që uëzohënë, se uëzohënë? E në dikush, ka më të më të më thonë, pëse më të më të dhejë Allah a të gjëra? A thonë, dhije se shka ku kryesur i uëzimit tënë është falenderinë në jëtë dikënë që Allah e ka buka mëllatë. Unë së të thomë këto. Edhe ta që kanë pytë, apo kanë thonë, e ha ulai menë në Allahu aleyhim minë bejnina, a këta gjëtë Allah me begatunë mesin tonë, Së kërë të thanë për pejgambere në së salëm. A së fatë kënë Allah me që pëjgambere dhe qëta, e me që me qënë halalë dhe dhe ashtë, e me që. E si është përgjitë Allahum këto kontesimet të ndarët së begative, si është përgjitë Allahum? Ka thonë, e nejë së Allahu bi a'alëm e bi shakirin, e athu valë një mërmene që Allahum nuk i nje falen dhe rusta, përshëta e këne daluat. Dhe i përshë As përshka këte emlit, as vëqis, as djetë, as kurje. Ja, kjo tjil, po kjo kënë nërnjës. Këta e këmi përcil, kjo falenderejke. Në po, endaj e këmi të të të në rrushatë. Nërso kjo, gjithë më nërë ankojke, shajke, gjithë më hajke, kërësë kënë i kënaqë. Trajtimi është pak më në rrushatë. Endaj, trajtimi special dhësë i pasu e falenderejnë. Në gjitha shëtë, në rodo dhe Allah, u Gjalli u Ale, pramtuar. Po çfarë është arra pramtimi i tij si lidhur me dëshirin e tij? Për shembull, Allahu xhallehu anhu thotë: "Bel iyyahu tad'un". Duhet vetëm atë ta lutni. Po je kështu që madh të luteni, dhe fëra që luteni, Allahu ua largon ensah. Ço sa i don. Ai të garanton që nëse luteni për për e përgjigjet, mirë po përgjigjet e kalimit me dëshirë. Pastaj Allahu xhallehu anhu thotë në Kur'an O jëgër liman yësha ya fal kujdot normalisht ata te cilët penduan te Allahu afar por e ka lidh falet me dëshirë gjithashtu ka vonër ruzuk në mend yësha e furnizon kdonaj apo edhe pse këti furnizon por e ka lidh me dëshirë kur ka ardë të skërbli mi i palëndëruesve nuk e ka lidh me dëshirë ka thonë ose yëjëzillahu shakirin Allahu dhëti shpërblen mirë njëzë dhe falërësit. Pra ndaj kopije tjërë atë tek shpërbimi edhe ata që mëhojn Allahun, Azogjel, izbesat, parë, pojnë mirë, Allahu të barek atër nuk jahun mundin i shpërblen në vendi ku kanë besu e që ke botështë. Këtu, Allahu gjallë ora, i shpërblen. Përshkatë se këtu kanë besu. Edhe atyre nuk jahun, Allahu gjallë ora, por i shpërblen. Nga se? Allahu ka garantu se që të bëm do t'ja shpallua në mundin. Për ndaj, ka garantua Allahu Gjellewala se gjithësësi, mirënjësi dhe falenërusi, gjithësësi dhe ta, dhe ta marën shpallimin e tyre. Për fund, një dy fjalë të djetarët nëjë për shukrën, e disa dhe i shpalosa gjatë dhejësën, por, e, janë më nësini i kutu se, është një rëzimin nështë të kërësën që kimi tërë. Hasen al-Vasillu rahimullahu Allah ka qëtë, Allahu e begatan një njëri me një begati. Dhe qërë se e falenderan, jam mënsën më knoqë, en qërë se më hal, jam ten dëni. Qërë një të begati? Ta ka qërë Allahu azo gjellë begati. Tash, për kënatësin më begati e kanonjën. Falenderan, jetë yep, meje, edhe begatis me ushoqru me knatësi. Dhe po, e në qovë se nuk falinderan i tafë knatësis, në lëteve në begatijetës shkërë. Dhe në e buët të aron, e si s'ka knatësia e buët të aron, si përste përshandëm, a i mund në kohën dhe një makin shumë mirë, por në qovë, e vesh një behone ka, ashtë të të të iri, dy një e pasu mejtë, kërë mirë, vesh një behone ka, nuk dhe e za. A i q E qesë mdizis, të çajs në ndezës te Apollon Kurdhush, alhamdulillah. Merë po qlachtë. Ë, su alhamdulillah pa merë çesën. Po ju duhet më ngrej 2015 por do të çof më ngri. Ta ndih shiritin apo që begati që realisht është, është, është më knogë shtyr. Kjo është puna e begatisë. Gjithashtu ka thënë një gradieto me begatu Allahu me begati dhe më furnizuar me falënderim është më e dashur për mua zemëm sprovu me mia psopa. Ende na nuk duhet me kërku fatkesin as me kërku, me na sprovu, se na kim çes sopa, jo. Por shikoj ç'ka thon e urrej me sprovu. Me dashur është, po edhe këtë e du, e qëshë qaktimi i Allahut. Por me vit kanë du më shumë, më shumë më duan të kom mirë rahat, e më thon Alhamdulillah, ka cilë me faluaj Allahu si duhet se me sprovu e me kom durimtar. Po edhe me sprovu me lehen Allahu me durimtar. Dhe nëna kurçi më tha dua përkundur ju premtova, ka shkëtuajë fillova për të kundë, ka thënë nga dijetat të ertë, ka thënë la të dur rroku mundnia shkërtu mua, këtë mos e harani kur, duke ju bën dëm. Kur kjo bëhet, në gjithë ato sa so Allah ka thonë, kujdes në rrugë, sh nuk është dora nga bota, apo sa sprovë shpirtin e tëmashtron, dijet. Ka thonë kujtëtor i mëshëm që çfarë është me len Allah më ndonë, ka thonë nuk të bën dëm. Kur kjo bëhet, çofti si je rop po falendrues. Andaj para se meli dynjan me peshukrim, apo bëu rabbilallahu falendrues. Pastaj çka do të gjë nga kjo bot me len Allah ka shije dhe ka qetë tjetër. Kjo është asha foto që jemi përmendur me shukr, dhe ne kaqë të thepundojmë këtë temp, plus Allah ne malluat ne bën me ropët e falendrues. Ses apo që kurat njoftoj me kaqë të mirësi, dhe më të çeka të drejë mirëve që ka si, ti kët ruat dhe çka është që është për të qenë deri tek të tashme sa rola e